Euskarak ofiziala bardu Nafarroa zoan, eskubideen urraketekin amaitzeko, eta Nafar herritar guztiek Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatua izan dute. Nafar gobernuaren erankut zintkizuna da hau bermatzea. Baina Nafar gobernuan aldaketa eman dadi, orain nioiz baino gehiago, ezinbestekoa da aldaketaren aldekoak garen onarteko indar metaketa. Hizkuntza politika suntzitzailea bertan bera utzi eta gure eskubideak bermatuko dituen hizkuntza politika berria martxan jartzeko.